Hej, idag är den 24 mars 2008. Det är alltså en måndag idag. Och jag gör en annan episod av Svensk Internetradio av Matt-Erik. Och jag lyssnade lite på Alex Jones igår kväll för jag tänkte att jag skulle... Jag har inte lyssnat på Alex Jones på väldigt länge för jag skulle se om, om jag skulle se om, om jag fortfarande tyckte att han var att han var att han lurade folk för det är det intryck jag fick förut, att han lurade folk och ledde folk i cirklar med sina idéer så de bara blev räddare och räddare och förstod inte någonting men när jag lyssnar på Alex Jones nu, jag lyssnar på två styckna radioprogram som man hade, så kom jag fram till att jag tror att den kunskap som man kan få gör att man inte längre känner sig lurad av Alex Jones när man väl förstår hur det verkligen ligger till. Tyvärr så är den kunskapen ganska negativ. Alex Jones har ju missförstått det här med världen för att han tror att vi lever i ett demokratiskt samhälle. Men det var intressant att lyssna för han har ganska intressanta människor på ibland. Han pratar om en person som som håller på och forskar i att förlänga livslängden på folk. Och de hade kommit upp i 50% längre livslängd. På möss. Och han menar att såklart att man ska lägga... Upp Mera pengar och uppmärksamhet på hans arbete. För att, för att då skulle ju folk få det bättre. Och Alex Jones han argumenterar mot att det finns ju så många människor bland de som bestämmer. Som håller på med eh, befolkningskontroll. Kontroll befolkningsmängden. Och det har det ju med Club of Rome. och De har skrivit en, en bok som heter Limits of Growth. Alltså begränsningar i ökning av folkmängden vilka, vad jorden klarar av helt enkelt och den här gubben då han insisterade på att eh, att det fanns många metoder att till exempel så pratade han om vad det MS eller var det Parkinson var det att de hade hittat något som man kunde vaccinera sig mot Parkinson och det hade redan börjat testas på människor. De hade ju testat det på råttor först då. Och det låter ju bra. Och visst, det är väl möjligt att, att det kan finnas. Även Alzheimer pratade om metoder. Jag gick in i ganska intressanta diskussioner om hjärnan. För de upptäckte ett problem när de... När de... Skulle förlänga livslängden på folk. Och det var det här att människan den bildar ju nya celler hela tiden i kroppen. Och det här har en förmåga att rensa bort gifter. För att när, när det sker celldelning så gifterna som har lagrats i kroppen. De sprids ju då ut i flera celler. Och sen när cellerna dör så försvinner en del av gifterna. Vad jag förstår. Och på så sätt så, så sker det alltså, när du har celldelning, så sker det alltså en naturlig eh, utspädning av gifter i kroppen. Problemet är att det sker ingen celldelning i hjärnan. Hjärncellerna delar sig inte. När hjärnan väl har utvecklats eh, så händer inget mer. Så är det. Och, eh, därför så håller de på att jobba med metoder för att starta celldelning även i hjärnan hos folk. För att om folk ska leva hundratals år så måste de kunna återbilda sina hjärnceller också. Och de hade gjort försök med att spruta in hjärnceller och upptäckt att kroppen har förmåga att tillgodose sig med de hjärncellerna. Och att ta användning av hjärnceller som sprutas in i hjärnan. Men på slutet av diskussionen så sa den här gubben, då som verkar vara mycket intelligent, han var doktor i flera olika ämnen. Han sa att, att han såg just på framtiden för allmänheten. För vi lever ju i en demokrati, sa han. <laughs> Och det var, det var där liksom... Och man såg hur hans... Man kunde se hur hans egen argumentation slutade i den frasen. Vi lever ju i en demokrati. Eh, och... Eh, det gör vi ju inte. Det, det kan ju folk se ganska tydligt. Och det, det här... Som gör Alex Jones radio show, radioprogram som god underhållning. Det är upplyftande. Det, är, det kan vara upplyftande. Det vänder sig till människor som inte är så intelligenta nödvändigtvis. Men som vill ha underhållning och vill ha hopp. Det vänder sig till den stora allmänheten i USA. Det finns många fina tankar i Alex Jones radioprogram om frihet. För amerikanerna, de har en religion som bygger på de som skapade USA, konstitutionen. Där det finns citat sagda av dem vad frihet är för något. Till exempel så, så säger de här människorna som har skapat USAs konstitution att, att man måste alltid ha rätt att försvara sig. Det är en grundläggande grundläggande rättighet för att kunna ha frihet. Och därför så har man rätt att bära vapen. Och ha vapen. Och alla har rätt att bära vapen. Och i nu i USA håller de på att implementera regler som innebär att vissa människor inte kommer att ha rätt att ha vapen. Och det kan ju handla om människor som har visat sig mentalt instabila eller på annat sätt inte är trovärdiga att ha vapen. Och så här är det ju i Sverige. Till viss del redan idag. Men sånt här går inte att genomföra i USA. För att eh, det är en grundläggande rättighet. Och utan den rättigheten så kan man inte ha andra rättigheter. Och, och de har ganska rätt i det här resonemanget faktiskt. Och det här går tillbaka till de här som skapade konstitutionen i USA. Som kom fram till att den dag de människor inte får bära vapen så är de ingen mer än slavar. För att det kommer alltid finnas någon som vill kontrollera dem och utnyttja den situationen. Och vapen är det enda sättet att garantera frihet för en människa. Och det, det ligger ju mycket sanning i det här. Mycket sanning i det. Tyvärr. För att vi ser ju själv hur det ser ut i Sverige. Ett socialiserat samhälle där människorna gladligen skickar sina äldre till äldreboende. För att eh, drogas och dö. Eh, och folk tror att vi lever i ett demokratiskt samhälle. Fast jag har märkt att vissa människor som jag pratar med, de har förstått... Att det är möjligt att vi inte lever i ett demokratiskt samhälle. Men även de människorna har en sån stark propaganda. Hjärntvätt. Att de tror på växthuseffekten. Och det här kommer ju ifrån att, att man, vi attackeras från alla håll och kanter av den typen av propaganda. Det finns alltså inget bevis för växthuseffekten. Solen upphättas och det gör att temperaturen på alla planeter går upp, inklusive jorden. När temperaturen går upp så innebär det att... Eh, eh, när temperaturen går upp så innebär det att... Eh, Att koldioxiden frigörs från vattnet. För att eh, kallt vatten kan lagra mer koldioxid än varmt vatten. Så då ökar alltså halten koldioxid i luften. Koldioxid, som är bland det nyttigaste som finns. Det är alltså det som växter livnar sig på. Så att det skulle alltså kunna hjälpa jorden att ha mycket koldioxid. Men istället så har man alltså valt att, och orsaken att man har valt att ha koldioxiden som en symbol för alla problem här i världen. Det är för att människan andas ut koldioxid och man kan då hitta argument för att minimera mänskligheten på jorden. Det räcker med att man har fått en generation att tro på den här koldioxidmyten så kommer alla generationer efter det- att aldrig frågasätta den. Därför att det blir en grundläggande sanning- som aldrig kan bevisas. Att jorden är runt, det, det kan du ju förstå till viss del- om du flyger, till exempel. Men att, att, att koldioxid orsakar problem- det är inget du kan förstå. Och det finns en massa vetenskapliga bevis- som visar att det inte är så. Till exempel 96% tror jag det, av alla växthusgaser är vattenånga och inte koldioxid. Och ökar också när jorden värms upp av solen. Och det här är, går, solen går igenom naturliga cykler och då får man såna här effekter. Det behöver inte alls vara någonting extremt med det här Sen så finns det ju såklart, det kan ju vara positivt, det är positiva effekter också som kommer ur det här. Till exempel eh, minimeringen av eh, andra typer av, av gifter och bensinutsläpp och sånt där. Men vi ser som, som alltid, och det här syns så tydligt nu, det har jag tycker jag syns så enormt tydligt under det här århundradet under 2000-talet att eh, det är precis samma eh, idéer om rashygien som det heter på svenska som skiner igenom i den politik som finns. Många människor hoppas på att de själva är en del av eliten och på så sätt så tycker de att det är okej okay med den här rashygienpolitiken. Vad är rashygien? Eugenics som det heter på engelska. Jo, rashygien det är alltså man försökte förbättra rasen genom att mörda och sterilisera de exemplar som inte anses vara bra. Och det här, det här är alltså en väldigt viktig religion när det gäller de som styr i världen. Och det, det är det man pratar också när man pratar om utvecklingen. Det har också att göra med rashygien. För att rashygien är alltså mänsklighetens utveckling. Och där ser man det, där man det som, som ett brott mot mänsklighetens utveckling och framtiden. Att låta vissa folkgrupper fortsätta leva. Och det är alltså hela etniska grupper som har mördats i historien. Stalin- Hitler. Och framförallt i Afrika. Faktiskt. Har det mörjat sig enormt mycket människor. För att den svarta. Färgade som det heter. De färgade. Människorna. De som bor i Afrika. De... har man upptäckt har sämre förmåga att anpassa sig till det västerländska samhället. Sen finns det ju såklart många färgade afrikaner som är mycket mer framgångsrika än västerlänningar. Men man, har, man upptäckte då att rent generellt sett så gäller det. Och det gäller väl framförallt från, när det gäller de som bor i Afrika. Som kanske har varit undernärda. De har... Inte fått någon utbildning. De har såna vanor och rutiner att de aldrig skulle kunna passa in i ett västerländskt stresssamhälle. Och därför måste de elimineras. Det är ett sätt att förbättra. Eh, som man ser det. Att, att göra mänskligheten perfekt. Och det här är rashygien. Det är... Eh, det går tillbaka till Hitler. Och det är också motivet bakom att ge amfetamin till barn i skolorna idag. Man ger alltså den här amfetaminen till de barn som man anser har dåliga gener. Som alltså kan försämra den mänskliga rasen om de skaffar barn. Och, och, och det görs alltså en utgallring i tillstadium. Ofta på dagis sent. Bland folk som inte följer order. Folk som stör i klassen eller i gruppen. Eller gör saker som, som, eh, som tar upp tid och hindrar utbildningen från att fortskrida för gruppen. De här människorna sätts ofta på olika typer av mediciner som förstör leven. Och hjärnan. Och dessutom. Skapar ett drogberoende. Det är alltså. Ett drogberoende som gör att. Personen aldrig har möjlighet att utvecklas. Att ge knark till barn. Är något som. Rothschild försökte göra. Redan runt sekelskiftet. 1900. 1890-1905. Och det är officiell information. Om du. Läser i Wikipedia på engelska. Så kan du läsa om de hade ett företag som hette Bayer. De har det fortfarande. Och det företaget har, ligger bakom aspirin idag. Där de gav heroin till barn som hostmedicin. På 1890-talet. Någon fick lov att sluta med det här Heroin har jag alltså först introducerat till folket via läkare. Sen spreds det sig till gatan. Vi har ju samma sak med de här amfetamindrogerna som Ritalin idag som först introducerades till barn och nu faktiskt förekommer att de säljs på gatorna i USA. Jag vet att vissa läkare då det finns vissa... Läkare följer ju en indoktrinering. De, de är stressade och de är väldigt duktiga på att indoktrineras. Det är, de har ju varit duktiga i skolan. Haft stor inlärningsförmåga. Och därför så har de också en enorm... Blivit indoktrinerade enormt mycket. Läkare... De kommer i kontakt med de här barnen som har leverskador. Eh, som... Eh, har diverse Som går på sådana här mediciner. Men de kopplar inte det här till medicinen. Och det är så här fortgår. Sen tror jag också att många läkare har vant sig vid en rashygienisk inställning. De har ju läst en enorm massa material. Och hela, hela den medicinska forskningen är i grunden. Bygger på rashygien. Skulle jag vilja påstå. All mera torr och eh, intellektuell litteratur. Visar tecken på. Om du läser de här som har styrt i världen. Och som, som märker du rashygien. Som ett viktigt element. Det, det är ju skrivet av liten. Och du, kommer också, du kan också se det här bland. Ehm. Eh, Bland folk som, eh, som är barn till, till framgångsrika människor ser ju väldigt tydligt och tänkande. Och de här människorna tror ofta alltid att alla andra är avundsjuka på dem. Så de har en sorts... Eh, eh, ja... Och de är ju själva indoktrinerade med sina föräldrars rashygieniska... Åsikter. Så de tror ofta att de gör världen tjänst När de Så att säga Bryter ner människor Eller bidrar till människors misär Det här är väldigt intressant att förstå När man förstår hur indoktrinering Hur stark indoktrineringen är som verktyg på människan Och det är ofta faktiskt Ganska intelligenta människor Som, som, ha, som har nästan Enormt starka indoktrineringen i sig Och en total oförmåga att förstå vad det är de gör och konsekvenserna av deras handlingar. Därför att de har helt och lärt sig saker så att säga propaganda. Du har också rashygien i eh, de här new Age religionerna och alla religioner är faktiskt en typ av rashygien. Du ser ju det i uppenbarelseboken. Det är de som följer de tio budorden som får bo i det nya Jerusalemet. De andra, de ska brinna i helvetet. I hela sitt liv. Eller för alltid. Så det är en typ av rashygien. För att, att för, en av de, de tio budorden tror jag att vara var ärlig va? Är det inte det? Man ska inte ljuga. Är det inte det? I varje fall så står det att man inte ska ljuga. I uppenbarelseboken För att få bo i det nya Jerusalemet. Och eh, människor som inte ljuger, de måste ju då vara ärliga mot, eh, mot staten och de som bestämmer. Och om man är ärlig mot dem så har de sån enorm kunskap om den mänskliga naturen att de kan vägleda folk i fel riktning. Och styra över dem. Eh, det är, att, det, det är det, Religion skapar samarbete med auktoriteten och Ledaren, den centrala ledaren som anses stå närmare Gud och som anses kunna ge förlåtelse via bikten och sådär. Alla vårt har jag gått in i detalj om hur bikten var ett sätt att samla information. Den gamla systemets sätt att samla information om människor och sedan använda den för utpressningsändamål. Det gjordes ju då mot de rika som man ville kunna kontrollera. Ärlighet är eh, någonting som eh, eliten inte sysslar med. Eliten eh, vet att eh, kunskap är makt. Och om du underhåller kunskap ifrån den stora massan så bevarar du makten. Delar du med dig av kunskap. Så försvinner makten. Det är genom att inte dela med sig av kunskap. Som, man kan, som de blev elit. För första gången. Det är en grundläggande förutsättning. För att. Eh, kunna. Eh, bli del av eliten. Och kunna kunna få, för att det här är alltså en månggenerations, det tar många generationer att nå toppen på eliten. Men vad som händer är att om du är framgångsrik så kan du gifta dig med någon som också har varit framgångsrik. Och efter ett antal generationer så kan du, om du har tur då, nå upp, när dina gener har blandats ut med de här bättre generna, bättre människorna. De också är bra då. Så kan du få en ett barn som kan nå högst upp om någon har tur. Och det är det här som folk strävar efter. Hela livet går ut på det här. I samhället. Även i Sverige. För Sverige är mer socialistiskt. Så att det finns en en massa. Sven, svenska lever mer i något som kallas evig barndom. Där de leker. Och, och de lever i en socialistisk aktan. som inte finns såklart när de väl blir när svenskarna inte längre är producerar så avlivas de precis som i vilken annan stat som helst via det så kallade eh, sjukhus eh, vad heter det ja, via försäkringskassan och eh, äldreboenden och andra typer av arbetsförmedling och sådär så, så sker avlivningen. Där man ser till så att eh, man kan dra nytta av personen ända in i det sista. Men när personen inte längre anses vara en resurs för samhället. Så sker avlivningen. Men nu har man alltså mer sofistikerade metoder för att redan välja ut. Hitta de här barnen redan vid tidig ålder. För att kunna med hjälp av rashygien. Så att säga. Se till att de inte får barn. För det är det som är målet. Att alltså eliminera. Generna från den framtida. Populationen. Och det är det här som är målet med. Den högre religionen. Och nu har genforskningen gått så långt framåt att det kommer finnas alternativa metoder att skapa en ny ras. Via, man kommer helt enkelt kunna bestämma vilka gener som ska ingå i en individ och sen skapa individen. Och då kommer man alltså i ett laboratorium sätta ihop människan. Och då kan man alltså Blanda upp. Man kan också göra så att man, man till exempel låter två personer skaffa barn men man lägger till gener man alltså, eller man tar bort vissa av deras gener och lägger till andra för att förbättra avkomman. Och det här är alltså inte science fiction. Det är inte fantasi längre. Men orsaken... Som, men orsaken att när man lyssnar på Alex Jones nu så, så blir man inte man blir inte så man påverkas inte så mycket. Det, det är på grund av att äh, det är helt uppenbart att vi inte lever i en demokrati. Så hela Alex Jones värld är som en eh, rolig eh, spirituell upplevelse om frihet. Precis som vilken annan religion som helst. Som Maya kalendern eller eh, någon annan New Age-religion. Men det handlar inte om sanning. Egentligen. Det, det är ju sanning precis för att det finns ju folk som tror på det. Och det finns ju folk som han rapporterar ju på sanna händelser. Men de slutsatser de kommer till och det de egentligen pratar om- det är liksom en värld för de som inte förstår världen. För de som inte har förstått att vi inte lever i en demokrati. Och det är ganska lätt att förstå från ett filosofiskt perspektiv- om du bara använder ditt sunda förnuft att vi inte lever i en demokrati. Och det, det finns många olika sätt du kan komma fram till den slutsatsen på. Ett av sätten är att eh, det skulle vara väldigt... Eh, osäkert framtiden skulle vara väldigt osäker om vi levde i en demokrati för att eh, det skulle kunna ta vilken form som helst beroende på vad människorna beslutade om vi levde i en demokrati så att de då som, som har en enorm makt i världen de skulle känna att de att de inte styrde över sin situation så mycket som de skulle kunna för, för makt ger möjlighet att, att påverka om du äger världsbanken så har du möjlighet att påverka alla länder i världen på ett grundläggande sätt Påverka. Du förstår vilken enorm påverkan det är på grund av det centraliserade system vi har som kallas det finansiella systemet med pengar. Det är ju pengar som gör att det finns en sån enorm makt för den som styr det här samhället. Och de människorna skulle självklart inte vilja säga till folk att hej det är vi som styr över er. För de vet i historien att människorna inte vill bli styrda av någon annan. De vill ha möjlighet att styra själva över sitt eget liv i alla fall påverka sin situation därför inför man det demokratiska systemet där folk kan tro att de har möjlighet att påverka sin situation du kan också se att vi inte lever i en demokrati om du ser de politiska beslut som tas och det spelar ingen roll vilket land du bor i men här i Sverige syns det ganska tydligt att de politiska besluten inte har för avsikt att hjälpa människor. Mycket hänvisas ju till vår, vår, vår ekonomiska situation. Det är därför. Men eh, jag tycker det är ett ganska tunt argument för att om vi nu har utvecklats så mycket i så många hundratals år för en bättre värld och sen nu är vi bara slavar då, då måste ju folk inse någonstans att att vi inte får, vi vet inte hela sanningen och precis så är det vi, vi, de som tror att vi lever i en demokrati de vet inte hela sanningen jag själv röstar inte för jag vet att vi inte lever i en demokrati och det finns ingen anledning att rösta överhuvudtaget den här poddradio kanalen podcasten finns tillgänglig via matterik.com och det stavas m-a-t-t-e-r-i-k.com Den finns också tillgänglig via svenskinternetradio.blogspot.com Och ni är också välkomna att donera till den här poddradio Det finns en doneringssymbol på bloggen svensk internetradio.blogspot.com på höger sida. Finns det finns också möjlighet att donera om man går till matteric.com och trycker på matterik på svenska på vänstersidan. där. Eller om man trycker på donate på, på vänstersidan sidan av matteric.com. Eller om man, och då kan man dock do, donera både med ett kreditkort eller via Paypal. Så man behöver inte ha Paypal för att kunna donera. Men annars kan man också, om man har Paypal, kan man logga in direkt på sitt Paypal-konto och donera till matt Det var allt för den här gången. Hej!